Hama urte hauetan preso da Lorentxagimon. Hamazazpi urteko presoan degizigoherat kondenatua izan zen eta kidea izateagatik. Eran bezala, erida, kron eritasuna du. Digestio aparatuan eragin larriak sortzen dituen gaixotasun kronikoa da, senda ezina. Maritxu Paulus Baziurko abokatak esplikatu dauku, bere osagarri egoeraren lahitzeak pizua hartu duela baldintzapeko askatasuna galdegiteko prozeduran. Baina, baina, urtea, xeran eh, eskatu genuen eh, balintzapeko askatasuna. Ez bakarrik eh, Lorentza Gimonen osasunaren gatik, baina simpleki eh, eh, balintzapeko askatasunaren eh, balintzak betetzen bai ditu, proiektu bat eh, badugu, eh, lana, etxe bizitza, familia, nola ez. Igiada azken milanbete hauetan bede osasuna okertzen joan dela, eta beraz eh, garantzia eh, geroztan ondiagoa hartu du proiektu horren baitan, bede osasun egoera eta bereziki uh, lortzea askatasuna bere hartatzea berldintza hobeagoetan egiteko mediku azterketa bat egina izan zaio bere eritasunaren larritasuna neurtzeko, eta txostenak argita garbi erakutsi du presondegitik kampo hartatua izan behar duela. hori e, kontuzan hartzeko indintze bat dago zehutik amabira joten dena eta beraz, Lorentxagimo, amabigaren indizian dago beraz, hau da eritasunorek daukan indizian undienetan dagola beraz, oso eh, garatua da eritasuna bere, bere kasuan eta beraz, eh, larritasuna argi geluz. Baldintzapeko askatasuna onartua izaiteko baldintza guziak beteak direla gehitzenzauko abokataka. Aur egun esaten duguna da bat eskubidatula baldintzapekoa izateko proiektu bat batula eta bi kanpon izateak bakarrik lortuko duela bere heritasuna sendattzea do segitzea behinzat zen sendatu ezin da e, sendatuitasun ortaaz, baina estabilizazio bat lortzea, kanpoan portuko eh, lukela eta barnean ezin eh, eh, da espaitzaio herida sono horrek bizi beste eri bat bezala berditen hartattzeak ezizkio egiten. Hala eta guztiz ere zuurziz jokatzen du Maritxu Pauluz Bazurkok. Norre da gaurgungun egoera eh, bieta maraboere hasieratik bazkena izan zen eh, onartua bineta maraboieran Geroztik eh, eskaera guztiak atzera botatak izan dira sistematikoki. Bera, segia da, hori dela eta badakiku uh, zaila dela, gaur egun zaila da. Geroz eta zailago, nortzea e, balintzapeko askatasuna, ikusiko dugu, uh, kasu horretan, uh, osasuna horrere huizanik, ean uh, epaileek uh, beraien uh, egiteko modua lapion